Salatu wa salamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi omenu ala Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falekërkojmë dërsa ne vazhdojmë me dhe sonët e me lene Allah Gjallahu Ala me ligeratat e përjavshme dhe në jawnë e kaluar kemi filuar një shambull të ri që ka të bëj me ndikimin e Kur'anit dhe për të të rguar Allah Gjallahu Ala fuqinë e këti Kur'ane dhe ndikimin e madhë që e ka apo që duhet të këtë të këta që është është zbritur, e ka si dhe lojën levala që i shambull një kryes, pri kryeseve më të fuqeshme, më stabile, por dhe që është shambull i në ngurëtsis dhe fuqis. Dhe lojën levala ka përmenur se kësaj kryese të quajtur kodrë dhe bjeshkë, në qofë se do i zbriste këj liber, do ta zboste do të dikën të dirin atë masa që do të qaj dhe pëllësiste nga frika pejzot e gjellëgjelaluhu. Dhe në qofësi kjo kries e gurit dhe shkëmbit do të ndikohaj nga kjo liber si është vallë atër e puna me zemra tona, ndikimin e këti libri në zemra tona. Dhe në takim në kaluar kemi përmendur disa prej shkaceve të sëllatë radhësh ndikojnë negativisht në këtë drejtëm, domethën pengojnë që kuran ndikon tek ne si duhet. Dhe gjithashtu pasake kem përmend disa prej pasujave që na kanë goditur si rezultat i kësaj gjendje. Si rezultat i këtij trajtimi jo adekuat që ne i japim librit të Allahut dhe vana. -Vale. Dhe së onë të Melena Lojëllewala dhe të flasë për zbërthimin e detajzuar të ndikimit të këti Kurani. Do më thonë, kërë thejmë se Kurani duhet me ndiku të këne, qëka me në kuptojme? Për shfar ndikimi bëhet fjallë? Dhe kur mund të konsiderujmë ne se Kurani për ndikon të këne? A ka një njësi madhësa, a ka standarde, kriterit sektuara, që në basë të tyre ne mund të vlerësojmë se a jemi në rrugën e duhur apo nuk jemi normalisht të pika janë si një odhërëfyës dhe janë përmbledhe e disa standardeve që do të mundohem në shala me i sharu mërëna mundësis kohore që je kemi edhe pse pastaj sesla nga këto pika pa dushim se i ka dhegzimet dhe theloat e theloat do më ndiri gatën e pa funësis sharimi i tynë Mirë po të drozër u a kam përmandur edhe në takimin e kaluar Se këlliver që nga dita parë ku ka zbrit Vashdimisht ndikimi i ti është prezent Jo vetëm të kënjarëzit Por dhe të e kriesi dhe tjera të Allah Gjallat Gjallahu Dhe dëshmit për këtë janë të shumë ta që nga kua e pe pegamberit Sallallahu sallam e dirë në kuat e sot shumë ka pasur nga kundërshtarët e Muhamedit alayhi salatu wasallam të cilët realisht janë betuar në armiqsi ndaj Muhamedit alayhi salatu wasallam. Mirpo kur janë ballavuar me ajet e këtij libri nuk kanë pasur po mundësi me rezistuar. Njëherë korajsë Mekës ishin të ulur tek Ka'ba-ja dhe po diskutonin se kush do të kët mundësi me i dalë përballë pejgamberit për alayhi salatu wasallam. Shikoj, edhe të edin se gjithkusuni del përpara atij apo? Ande diskutuan se a thua val cili nga elitarët, nga prisjit e mikës është më izoti, më ishkafti në poezi, në magji, dhe në disa prej atyre akuzave që i janë veshnit përgambirit sërë Allah sëllëm. Dhe një zëri u pajtuan se kjo është o të bëjibën rëbija. O të bëjibën rëbija. Njëri nga armeqt dhe kundrshtarët e mëdht të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i thanë ngrihu se ti je më i shkafth dhe më i iafti për neve në kadrët e. Ti je një magjin mësmiri, në në sa magjistar ti mundosh me mposht. Në sa është poat ti je një poezi i mirë a kështu merat. U ngrit Uthbe ibn Rabiya dhe shkoi tek Çabbi atje ku ishte dukur fal pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u ul para pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i a bëri një ofertë që të hikë duën nga këmision Muhammedi sallallahu alai sallam një ofertë në në që muëse banale por që ja dëgjëj dirin fund pejgamberi sallallahu al alaihi sallam i ofraj pasuri i ofraj pushtet i ofraj gjera të cilat pejgamberi sallallahu alaihi sallam ishte larpë i t'yna po sa përfundoj i tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam e farak të ja e belvalid Krujve o filon, përfundove, ti qapate, ofertën, të apo e përfundove. Tha, atërën dëgja prej me e pra, e ta shënë bërshë që ka për të të mund të jo. Dhe je ja lezeti sa ajete ku Allahu Gjellewala fletë për këtë liber. Dhe Allahu Gjellewala prezën këtë liber. Qka është këtë liber? Nga kush ka është këtë liber? Dhe pas taj në fund të prezëndimit, pas 12 ajeteve të lezuara, Zotë Gjellewala i kërcnal me një dënim që ka përshri pop Dhe kur fillaj pejgamberit sa o samë që të lezënë këtë dënimin, unëgrit u të beja me ambyllë gojnë pejgamberit sallallazmë dhe i tha, ishin, e kishin të rritë më u betu në familje dhe në farefis, i tha të betuem në familje dhe në këjtë të dashnë që ka i ki, dhe të betuem në këjtë ata që kanë peshte ti të, të lutëm heshtë. Nuk është e mundësi, e në poshti fuqia e jetëve dhe e këtheu ftyrën që të shkën të korejshtë e mekës, e ata po e shikojnë nga larkë, po vjen u të bëjmë rëbija me lajme, mirë po nga disponimi i ti, nga vijat në ftyrën e ti, ata po lezvën një shka tjetër, dhe po thojnë me zvete se, po vjen u të bëja, po ndryshën nga e ja që shkaj, së është aj u të bëja që ishte maherët, kër u këthu u të bëjmë rëbija, u ollë të kë shok Atër otë për mërëbria ju tha, ju kësha lutë me zemërë e me shpirtë, që kënë njëri rahatë me lonë mësë në gosë njëpër. Nga se lojmi që aj po e shpalusë, do të këtë kumë të të madhe, kënë i mjani zonin larkë këti lojmi, që kënë i atë në meke ishte, për i gamberi sasallim ishte i kufizuar në meke. Mirë po aj po ju tha, lënë në rahatë këtë njëri, se që ata unë që kanë dëgjova, kënë i mjani z Nën, në kjo është shpallë e lojën dhe valë, atër i thanë, u të bejbërëbjes, në pëmundësime, këndështu, i thanë, të paska bësë se higre dhe tyjo, atër. Nën, e dërguan, si ribazin më të madhë, e pasta i akuzuan saj, nën, u pushtuan nga se hirja, në thojza, magjia e pejgamberit, sërëllë, sëllëm. Gjithashtu të nëzër, në Gjabir ibn Abdillah, shkajnë me dini si pabesimtarë, dhe Peygamberi S.A.S. ishte duke e falë namazën e akshamit e gjabiri përët jashtë Gjubiri i mëtëjmë Gjubiri ishte duke prit jashtë që kur delë Peygamberi S.A.S. të krynë në disa punë me ta dërso Peygamberi S.A.S. lezën të surën tur e kun dër tira lezën të fjallë të Allah Gjellewala em khuliku min ghejri shein em humun khalikun a thuvallë u kryuan nga zëgjeja a pa ta e në kryuasit a ta kryuan qete dhe t Diri sa Allah u Gjellewala Goditi me këto ajete zemrë në Gjyberit dhe tha Kade kalbi e njetirë Duk e lezu këto ajete Deshi zemrën në plas Guptim e flutu nuk, nuk diqka më pushtoj Po ishte diqka më e furë se une Dhe vendusi me e përnu islamin Enda pa e përfundu pejgamberit Sa thonë namaz në akshamit Kjo ka shemët e shumë të këti indikimi Që kjo liber latë gjundë pashlishme si kërësua ka mësikën të akim në kaluar, dhe më than, një cung i hurmës që mbita pejgamberi sështë me lezën të jete, u përmalua dhe qante kër u largua pejti pejgamberi sëllallahu aleyhi ghe sallam, e kështë të më radha. Më slasim për dikimin e këti kurajnë të këgjinët, që pa dëshim se, posa e ndëgjuan, si kërës e përmenë Allah Gjallewala në surin El Ahzab, në surin El Ahzab në fund Uh, e ndëgjuhuan Kur'anin qëfar ndodhe edhe u këthyen ishën anë në mision të kundërth ishën anë në mision të keq por u pushtuan pozitivisht nga ajetë që Allah Gjellë Huala u bëndë besimtar dhe u këthyen të këpopullu i ty në thërës dhe misionar me fjalë të Allah Gjellë Gjellë Huala anë e shembujtë shumë të ka se këj Kur'anë sindikon edhe sëtë shumë që njëriun dhe gjenë në ajetë dhe si pasu e këtja jeti, subhanallah, dëshan jetëa ati tërësisht dhe rëjnësisht e kështë të mëral. Mirë pa a thua valë, kë Kur'an, kërë themin e se duhet me ndiku të këne, duhet me lënë gjurëm, anë nëmkuptan kjo vetëm rjedhje lëtësh, anë nëmkuptan kjo vetëm një lajë emocioni që në përshkanë dhe ufëri, apo ndikimi i Kur'an përfinë dimenzunet tjera shumë ma gjerë përfinë këtë Koran. Shumë ma te për dimenzionit të në tonë duhet me përfinë ndikimi i këti i këti Korani. E pikrështë, qëfar dimenzionit përfinë ndikimi i ti është tema jo në e sëndshme. Do të fillaj me ajetë të paratë këti libri respektiveshtë të surës e dyjtë në Koran, surëja me madhë në Koran, ku Allah u gjelë me gjelalu u në këtë sura prezentan libën e ti. Ajna të regonë qka o kën i vërë dhali këll kitabu laro i befi Allah gjallavala thëtë kjo është një i vërë që nuk ka pik në dyshja në te i sigurt hudën li në mutë tëkin është udhësuës dhe udhërëfyës për të devashtënit do tëtë të ndikimi i par i këti kurani është ndikimi i udhëzimit duhet që ku kurant në udhëzën duhet që ku kurant të shërbesi udhërëfyës në jetën tonë Gjështu Allah Gjellewar Nesu Elisra thot Inna hadhe l-Kurane Je hdi li leti hi e akwam Kë Kurane pa dushim se Udhëzan në atë që është Më e drejta dhe më e Dhe më e mira Qëka në në kuptoj me udhëzim Pa dushim se kjo është teme gjerë Se sindikon Kurane në udhëzim Dhe qka përshin udhëzim i Kurane Mirë për shkur të meshtë në rëzër në në kuptoj Se Allahu Gjellewar Nesu Elisra Që në fillim të këti Kurane rolin e këtij Kurani dhe ndikimin e këtij Kurani jetën tonë përditshme. Huda udhëzim, çka është fjala huda dhe çka është përsecu udhëzimi? Jan përcinim disa disa kuptime të sot në fund e japin këtë term huda. Për mësht aş përcelim synimin dhe qëllimin. Pastaj të përcelim rruga, thash përcelim pastaj edhe utrëfyesi. Do thot Allahu Gjellewala në mësan se kjo është liber që ju odhëzan ka qëlimi i dur, ka duhet të shkan ju. Ju mbron nga gjdo brede dhe lajthitje. Ani, roli i Korani të ndunë është në odhëzan në rrugën e dur, në mësan qëlimi dhe sunimin ton, në mësan rolin ton në këtë tokë. Gjithashtot, nga kuptimet e odhëzimit është që në e të regon rrugën dhe i qëlimit. Nga se mund është me di qëlimit cilë e � Mir po me rrug huaj me, me huaj rrugën deri tek ai qëllimi afton. Prandaj na amson edhe qëllimin, misionin, cakun përfundimtar, dhe na amson gjithashtu rrugën që na spihet deri atje. Mir po na amson edhe një element tjetër i cili është më i rëndësishmë ah është udhëzuesi, ai që na garanton këtu zin, dhe ai që na udhëzon, dhe ai që na frymzon për këto zin është ai që ka Zbrit këtë liber Allahu Jalla Jalalu Jahdi men jasha Allahu Jalla Uala Udhëzhan këtë dhan Dhe qikone të dhëzhan Sa është përzidh Dëmohon fjala Hudan lill mutëtëkin Korani nuk është për mutëtëkin Nuk është për devat shme Mutëtëkin është i devat shme Po Mirë po Korani është për muslimin A është për mu'minin A është për muhsinin Në ka mujtë të tërmë të tërmë të këmë pas më të tëkin a ka mujtë me qenë u dhëzim për besimtarët për shambull u dhëzim për bëmirësit u dhëzim për njerëzit për gjitha këtu është Kurani ne e mi të binës në Kurani nuk ka asë një shprejhje asë një shkrujnë rasisht e vendosën më më. ne pas taj duke me ullumtu në urëci së këna mundësi me gjith dhe afëcia jonë është e që pas taj përsa kë më të kin, të kinë, qëka është më të të kinë? është ka fjole takua, i të tika, që në gjuhën në rabën në kuptanë? Fjole takua, në gjuhën në rabën është me kuptimin e një laj imuniteti dhe izolimi ndaj rëziceve. Në onë ti i rëzikuar nga shumë rëzice, apo? Dhe në momeni kur ti siguran për vetën tënde, një laj imuniteti, izolimi që nuk të dëmtujnë rëzicet, e ti je mrena ti e muttqi, tash je i mbrojtur, tash je izoluar, tash je në kujdes e dikujt afta. Andi Allahu dhe Allahu qona thot në vetëm tek te Kurani se një jetë që ju keni me atun në botë juaj ka shumë rreziqe, ka shumë yushje, ka shumë lajthitje apo ka shumë thirrje, ka shumë probleme. Ky Kur'an ju ndihmon çetë orientoheni suksesshëm në në të gjitha labirinthet e jetës së juaj, në të gjitha problemet, të gjitha sfidat që me të ballafaqoni. Ky Kur'an është garantues se është udhëzues për ju. Prandaj Allahu Gjallëora përmes se është udhëzim për besimtarët. I udhëzon çdo situat në besim, i udhëzon në vepra, i udhëzon në sjelljen moral në shumë forma të tjera të udhëzimit. Dhe me fol për udhëzimin kuranor duhet një në është ta legjerat apo cikën në veti, mirë po, dhe përbëzër qëlimi është që jashqë, ne të ngritim cilsin e lezimit të Koranit. Kjo është qëlimi. Në më uzime praktike që me ngritë cilsin e përfitimin nga Koranit. Kër lezimë Koran, dhe më thonë, shepë uzimet shumë ta. Për të vetën të ndërë, sa përfitohon nga kjo uzimë, Kjo kuran ka arë për këtë punë, që me muzumu, nëse unë kam një problem, apo, në kuran është udhëzimi për këtë qështje. Në qëfë se unë jam për balë një udhëkry që nuk di ka të jam baj, në kuran është udhëzimi për këtë. Në qëfë se unë kam do një pa qarësi, në kuran është udhëzimi për këtë. E kështu marat. Do më thonë, me një fjallë, të ndërhozër, përfitimi nga kurani, ndikimi i kur në dimenzun e udhëzimit me pëllot kuptim në fjallës. Dhe tjetë një loj, imuniteti për neve, që në mbron nga të gjitha rëzicit e ashtëme, që është në to ideologike, që është në to të epsheve, të, të, të, të nështëta sfideve, problemeve, sëpruve, të gjitha në dunja që ka mundë që i si mëna rëziku, Korani është mbëjtës. Andaj, a je imunizu mjaftushe me udhëzimin Koranor, a je imunizuar me aftushmë sa që lërë shëmbunësh me leviz në përdu njëa në të përgjitha tunelët e saj dhe je të je i sigurë se nuk goditësh nga rëzishtë të dëshme nga se je i imunizuar nga fjallë a lojët në uala nuk të godasin virusat e asë bakteret, emendimeve filozofive, ideologjive të dëshme nga se ti je i udzuar me Koran e kështë të më mëratë pra ndaj të dronëzër sahabete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk lehnin shumë nga filozofia e asaj kohë mirëpo u mjaftuan me Kur'anin dhe u bënë pastaj mësues të njerëzimit me këtë libër të Allahut El-Xelal El-Uhëm. Prandaj është udhëzim dhe dimenzioni i parë i dikimit tek ne, në jetë është të përfitojmë nga udhëzimi i Kur'anit. Te udhëzimi ishën për cilim orientimin, qëllimin, sunimin, po edhe imunitetin dhe fortifikimin brenda fjallëve të Allahu Gjellë Gjullaluhu. Andaj edhe fjalla sura, në kuran suar, që jenë emet e kaptinat e ka kuptimin sur, në gjuhën rra bashkë një lej, muri i gjatë, që ndanë mes teja dhe mes palës tjetër, një lej mbrojtja, andaj edhe suret e kanë kuptimin e një lej, kështilla fortifikimi sa seslan veti e fuqizon kët kështillë që ti je i strehuar brenda saj ti je fut brenda ni ni ni ni ni kështjell apo etas sa so më shumë sure në so mos sa më shumë mure ti më i sigurt më i fortifikuar ky është Kurani udhëzimi i tij është padyshim ai që na mbron nga të gjitha lethiçet eksperimentet të gjitha problemet dhe çdo hap që e rrezikon njeriu në jetën e kësaj bote Kurani është garantues se e shpirit në rrugën e drejtë. Madje ka thënë Allahu xhallahu ala, aqwam, na'at chest, më e drejta, më e mira, garant se nuk ka konkurrencë, nuk ka alternativë, nuk ka tjetër për as atë që e ka zbritur Allahu xhallahu celaluhu. Dimensioni i dytë që apo kriteri i dytë, ta qujmë si tek kemi malet më e kuptuar. Kriteri i dytë që na ndihmon më e kuptu se sa po ndikon Kurani tek ne është Atë që e tha, është radiallahu ta'ala në kurupët për ndikimin e Koranit e këpëgamberit së sëllëm. Përëndaj, është në pëtën si është sile e pegamberit së sëllëm. Si është, të monë, uh, moralit i, si është edukatët i, është e tha një përgjyqët e shkurtër për shumë kuptim plotët. Tha, këne hulukuhu el Koran. Morali dhe edukatët i, është e Koranit ndër mendizoni i dyt i dikimit të Kur'anit është të ndikon në edukatën tënd, në sjelljen tënd, në formimin tënd, në karakterin tënd, në ndërgjegjjen tënd e kështu me radhë. Sa kohë ahetan Kur'an ku Allah xhallahu teala dërgon mesazhe edukative. Sa kanë dikutë ti? Kë është mërazi? Çë kë është poftimi këkol? Çel Kur'an leza dhe ka lanë për shumë mesazhe edukative, morale. Sa ndikon te ti? Për dhej, nuk duhet me menuës si kur sa fillim Se kur flasim për ndikim të Koranit Flasim për një gjendje Shpirtnure të një thyri Të brendshme që shpërthën në vaj dhe në lët dhe kax Sa shkjën për thënë? Kjo është një prejdim e zhë që kanë më përmen Mirë po ka diqka që është para saj Ndikimi i Koranit në udhëzim Dhe ndikimi i Koranit në formim Në edukim Në moral Për shembul Allahu Janahu ala thot wala tastawi alhasanatu wa lasayya'a idfa billati hi ahsan Allahu Janahu jallu thot nuken te barabarta e mirë dhe e keqja po sjellja e mirë dhe sjellja e keqja sen barabarta idfa billati hi ahsan reagon në mënyrë më të mirë kur provokosh kjo është edukat kuranore a ka ndiku ke teknikë pas se Allahu Janahu ala thot në Kur'an Fa'fu, wasfëhu Ala tu hibbune enjëgëfirë Allahu lëkum Kur'an Allah u Gjallu në vërhatë Falni, te i kalani A thua vazh nuk kene dëshirë që Allah u të afaljuve Ku është këmërali faljes Mërali edukatës Mërali urtsis, imaturis Ndikimi ti të këne Kjo është Allah u Gjallu në vërhatë Të tashkete që po flasë une Këthej të jeti i parë të këshambulli Allah u përhatë kodrës me jazbit këtë e të falja kësh me fal, pëse së faljë të? Gjithë shka që ka flasën për dikim, në om, ka lënë ka kodrë dhe ka bjeshkët, në po? Në om, kështë e me lënë gjurëm këmësash, të kë bjeshka, pëse nuk lënë gjurëm të këtë dhe të unë? Përndaj, fafu, asfëhu, falni, e në të hi bun, a nuk këndri që Allah të afaljuve, morali i faljes, morali i, i, i urcës, Në gjithashtu të kolbje fjale për edukatën dhe moralin e dhenjes Sigur se kimi sikë shemë bëdhën e dhenjes Në disa prej takimeve tonë në të kaluarën Allahu Gjallewala në Koran dhe thatë Ja ju ha nëdhin e amenu La tu bëtilu sadaqatikun bilmeni wal edha Kultun e dhenjes A ju që keni besuar Mas i rënëni Le moshe të ju e sadakon që jep Mas e rënë, mas e prish Duke përmend Apo duke e bezdis Duke e shqetsu A ti që për jep saka ndëgëtojnë që të japim kimi bujor, edukata bujarisë, morali i, bu, i i i i i bujarisë edhe në dhënje, por edhe në mënyrë të dhënjes. Sikurse e gjejmë në Kur'an shpeshherë atë motivin hynor për të dhënë, për çim bujak, ku Allahu xhellahu të urash për pramton në shumë fyshim në shufësim dinë 700 fish, sikur është bëkara. Pastaj ju dha'iful li men yasha. Allah ja shton kujt e don. Prandaj mbjell në zemrën tonë kulturën dhe edukatën e bujarisë. Soka soka an rit këto ajete me e thy murin e kooperacisë në zemrat tona. Soka na rit. Soka na rit këto ajete me e thy murin e syfatisë në zemrat tona që më don prit Zoti që leu. Soka na rit që so kanë aritua jetë me e thy me e thy shkëmbin e dhe të pëlqimit e lakmis, e egoizmet që janë pjesë e zamrës tonë këto jetë me godinë të me e thy hi e plohën me i bo që në tomu instalu sistemi edukatës kërënure bujaria, sinceriteti e kështumerala ta nëzështu Allah Gjellewala a thot, innëma ju efe sabirun, e gjëra hum bigajri hisabë, durimtarve kena me i dhon shpërim pa llogariaptë. Prandaj ndikimi i Kur'anit është më i durueshëm, më sa për li, sa ka në Kur'an të ndozul. Shambut pejgamberëve që ka sjell Allahu leuhela, të cilët janë shembull i durimit në çdo sferë të jetës, kur durimi jon këtu. Durimi, atë çka ndikimi. Me të bëmo durimtar, me të bëmo bujor, me të bëmo tur, me të bëmo sjellshëm, me të jap guxim për fal. më fal. Te këto më rohen nga shumë ato vlera që ka qort Kurani më mbi në zemrën e atun. Nëse tu duk më moat vetëm një, ti kalon në për surën Bakara, kalon surën Al Imran, kalon surën e Kur'anit. Kur të kur lexojsh, do të dëgjosh ajete që flasin për bujarinë ose flasin për ndonjë moral, ndonjë vlerë caktuar, ndalo. Ndalo pikërtajo, ndalo dhe thuaj, ti ku je me këtë? Atë? Sa kanë dikutë ti këtu? Ekzemorat. E kjo është, kjo rruga e, e, e dur për me përmirësuar raportin me Kur'an. Kjo është tajtimi adekuat i Kur'anit. Kjo është tajtimi adekuat. Kur ti realisht komunikan, flet me Kur'an, përmesti flet vetës të ona, e kështë marat, e kësi hat me kërkojmë, kësi lezimi Kur'ani kërkojmë, kësi përfitimi nga Kur'ani kërkojmë, kur ti të nëton me u eduku nga libri i qua e tërë Kur'an, kur ti formosh nga mësimet e këti Kur'ani e dukur mbi bazën e udhëzimeve të Kuranit. Është shumë e shëmbullt që mund të shërbein në katpik, por kalojmë tek pika e tretë. Dimenzioni i rodhës që dikon Kurani tek ne dhe duhet në diku është e para tham dimenzioni i udhëzimit. E dyta, dimenzioni i edukimit dhe formimit. Dhe e treta, dimenzioni i krenarisë. Ky që diku që Kurani duhet me të bëj krenar. Këj Koran nuk lehen me konë kokullirë muslimonit. Ja. Këj Koran si nuk lehen me konë kokullirë muslimonit. Këj Koran nuk lehen me konë kokullirë muslimonit. I kompleksuar, i tërheqër, i tërpruar si pasu e mësimit të Koranit. Nuk lehen kështovë. Njerë që nuk njënjën Koranin, apo kanë mundësi me besun të edhe me konë kompleksuar, mundit në nëqmuar, të përullirë, për sa më te, për të përmirësot raporti me Koranin. Ngrite cilsia e përmjësua të qasën dhe kuranit sa ma ti për rritit kja edhe kënari e rritit në qëfar aspekti qëmë aspekti, për shambullon qëka ka në kuran që të bën krenar një jo bënet kundër të nëpytje e qëka ka në kuran që të bën krenar gjithë që ka në kuran ka që të bën krenar maraj fillimisht maraj fillimisht besimin e lanë gjellë gjellë i huapë kjo është një bërë që fletë për zotin gjellë i huapë Ka adhe liber ati që flashti për Zotin Mere kët liber e shi ka Si flet për Allah në gjellë gjellar johullë Ti je krenar që kjo është Zotit Ti mburë që kjo është Allah Ku të le zënë kushënë zotit gjellar ju ala Edhe në aspekt në krimit E sundimit, e të funizimit Pastaj edhe në aspekt në emret bukur Aç një të mrekullush me e prezendin Allah në gjellar ju ala Sa që me dë vërtet të merë me veti Dë banë muni krenar që i e rabë Shpjegimi vetëm është i Kuranit i cili të vendos në pozonin e robit ende vonëror. I vetëm është Kurani apo? Ti vetë ti, o Rabb, ti si e kërkushi, ti si korxha, edhe pse ti je kënaqor. Me Kuranin çfarë? Gjithkusht mbohet me ton. Ti si e kërkushi, ti si korxha, ti në sinë nçmba. A u kupton? I vetëm është Kurani pse Allahu të si e kërkushi, ti ulësh, nice kënaqorave. Pse? Nga se si kërkushi për ballkujt per ballallahu xhel lavat e këtu ka kuptim kënaqëria apo jam kënaq që jam rob i uti jam kënaq që jam kurkush për ballteja jam kënaq jam kënaq që kur dju nuk di për balldijen tonë jam kënaq jam kënaq që jam shumë i dot për ballt fuqis tonë jam kënaq ne kush te ap kët mund si këtu pas allahu xhel lavat kurani tamsa ka andaj tan vazal ka shumë vane ku flit për zotë jo kuran libra tjera vallahi nganjëra nganjëra ka prezentimit për Zotit që bëhen doven e tjera që bërë që ki me më muat Zot farze ki një Zotit që lë qërë kuptim e Zotit tjepë nuk të bëhen asë me edasht nuk të bëhen me edasht atë Zot Allah nuk të bëhen asë me besunta Zot i gjyptuar Zot me tmeta Zot që i ka i ka cilësi që njërit mi një janon ato cullëmër le më Zotit zot që le gjelalu atë Zot bërë që ki me muat i ke me besunta ande shikoj dallimet mes përndimit të Kuranit për, zot për Zotin dhe lëvajtira ku bëhet për Zotin xhallahu ala. Mos thua se pasaj për për pejgamberin që jam me kët. Apo çdo çdo fjalë e tij, çdo sjellje e tij do me konqënar. Prandaj kur ti lexon Kuranin, kur ti Kuran e shajse si Allah xhallahu ala e ka ndëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka ndëru duke filluar nga dërguimin. O, ma arsallatek illa rahmetan lilalamin. Ti më dërguar rahmet për botën atë. Pastaj Allahu përmes sa e ka dërguar te gjithë njerëzit. Pastaj forma të shumta, betohet Zoti i ta. Pastaj ndërimet shumë të që Allahu ja bën të dërgojë ti e të përdorën Kur'an. Si Allahu xhellahu wala kriu si gjithësis, ai që çdo gjë që ka në dorën e tij. Po anderon një njeri që ti i ka thon pejgamberi jam ashtu. Ja më shkë. Ti kë që pëlvdon unë kam diçka këta. Ashtë shakën ari është kjo... Shparamënati përshamë me lezoni liber, apo që fletë përshamë për, për, për dëshmorët e lukëtës fundi ta përshamë. Motër në ndërumë, në alatëshmi se është gjëna me i pëngu tjerë të lukët në më. Në mënej, bënë mësa për mirë po, është në dëmë të tjerë. Andaj në së sërënë, mëja dëllën jashtë me ta, Allah ishë përbletë. Ti përshamë me lezoni liber, ku për menden, për shembull, herojt e luftës së Kosovës. Edhe ndër ata herojë një ofrimi. Kena shumë të afër që kanë dhënë zgjetimshiroftish për kontributin që kanë dhënë. Apo në televizion aty për shembull, edhe në klas po lexohet ose në shkollë po lexohet për atë hero, për atrim që ka dhënë jetën për, për mëmbrojtjen e mëmbrojt mëmbrojt uh, familjen, mëmbrojt shufsin e vetë këto radhë. Ne as mund të jelo çfarë li ka dhënë me hanitë çfarë trimimi, çfarë guximsh me çfarë. Apo ti thosh, kush rini jamu këtu? Apo po, anijë që nuk. Në men si pratos, këtë kanë pasur ne ax, babam u kon këtu ekse më radh apo. Po ki ndër që autori e ka përmend, domethënë di këta afërmin nga ato këtu në libër caktuar, kur tash ai libr lezohet me ndër dhe me kënarip e tjerë apo. Para më ndaj si e ka përmend Allahu pejgamberin Kur'an apo. Ti mahnitesh Allah. Çfarë ndërimi ka bëu Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? E ti ku do të shpërlesh ndërimin e thosh pejgamberi i aq? Apo un jam, un jam pasu sik tira. Apo unë ndit në kamberët me to bashkë me Kon inshallah. Por vëdo çfarë ka të u shem zanë këna ri alo. Që të ngrit, që të ngrit larë këtë ban. Nuk ka njeri që është livdhu sikur livdhu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka as në aspektin e vendit ku o përmenë në Kurant, e asë kush e kalifdu, e asë qush e kalifdu, në gjitha këto dimenzione, i pari është kush, Muhammedi s.a.d. Allahu a.s.a. Pëndaj, këtë bënë kënarë, të gjitha pikat e besimi që këtë besun të të bënë kënarë, që ka për pejgamber të Allah të këlluzën në Kurant, i dënë pejgamber, i respektanë pejgamber, je kënarë që je në karavan që ta kanë jetë, të gjithë njëjtë, një vi, një thyrje, një mesaj, një misjen, devatë shumë, sinqertë, moralë shumë, në banë kënarkjo, por në se le zënë vene tjera për pejgambert, është njështë kështë kanë qenë ata, nuk tjapin për shtype si në kumë burat mirë, fatkecështë, apo, në më honë, nga njëri një losën moral, e nga një losën punë tjera, formatë janë ndryshme që cenujnë, fatkecështë të personetit i pegambaret Allah juqe që të bëjë krenaar Allah i meqë Qurani të bëjë krenaar që Ibrahim i alësëm u këmë pegambar të të të një kërugën ibrahimism i alësëm, Musa a.s. që kë Musa i alësëm, lafdrot, mashrub dhe ma mirë sën të vrat Isa a.s. ma mirë lafdrot i alësëm, lafdrot, i alësëm, i alësëm, në një një një një një një një një një një një nj që naaj njëkëm rrugën e Musaut, also me Isaut asam, dhe gjithë pejgamberët lanu fërru ku binë ahadi min rusuli. Ne nuk bëjmë dallim në asnjë pejgamber. Këtë dërgumt e Allahut janë ata. Kanë punë kinor. Apo, ngasë asnjë pejgamber, ditë gjykimit nuk del hasmi ju atë. Kët janë niv. Nëse ti ke nguh çfarë ata ka thonë. Nëse na kanë bësur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, a kanë ron dash me Musaun alajhi wasallam? Jo wallahi. Nëse na këna besu në Muhammed, nëse na këna besu Se Allah është i vetëm që duhet me adhru Nëse na theme se Allah nuk ka djarë, nuk ka linë Nëse na kështu theme Dhe kështu theme A i dhnot me nevi Isa alesën Jo, vallaj, për këndë të zi Për të të të jojnë i të pitë A dhënë një më të uftë Për në taj, na i da një vi Një vi, nga dhe me insam Dhe i litë të kë Muhammed A nuk të bën këtë nër me mira pasus e ndjekës të përzjedhër zote Gjellewala të një pëjtynë a nuk bënë këtë nara? pas taj përshamu në ralë, në ralë, në ralë në diri sa të ndjek jam etam lezën për ditë në gjykimit qëfar të lashe, qëfar sprova apo sa so shgënimi ditë në gjykimit sa so dëshprimi, sa so klithja sa so britma, sa so shumë, dë... shumë sena shum të gjitha këtu i lezën apo dhe e kshek Koranin thush nëse që ta ngajnë, krejtë tu për muja në përënësish më tërënë e kuptove? a në dhe bënë këkrinara? qënë nga filimit i lezan Elhamdulillahi Rabbil Alamin Errahman Errahim Maliki Jumidin Allahu është gjikaci i ditët së fundit ajko me gjiku i mire ma sa i qka thu i jakë në abudu e i jakë në stajin ti e gjikaci, unë ty të aduraj dhe etëm pejtijon e ndimë kërkaj Për ndaj, është më të vërtet një lidhje interesante mes këti mesajë dhe kënërisë që e ushqenë zemën e besimtarit. Për ndaj, kjo është një dimenzion i rëndësishëm të nërëzër, që Koranit duhet me ndiku të këni, duhet me lezu ma shpesh, po lezim i cilin bjellë kënëri, nga se dhe Allahi, për nërëzër, nuk kemi a jenë Koranit që duhet me a qi dore në më mshifë, kur kënë heqë, s'ka kështo, Në nuk kemë nea që të zgjistim për mihëm ç'të mos e, asnjë heç apo. Nëse dikush duhet me çit gishtin dikon apo dorën dikon, janë veprat tona, janë fjalët tona, jo fjalët Allah xhallahu ta. Apo, pande ky Kur'an sfidon botën gjithmonë, ç'sa eksperiment ti është bue, ç'sa shkencë është bue, ç'sa u bue apo kush e ka rrit Kur'anin që tjet i përshtacesin për çdo kohë dhe për çdo vend, ti ti pam poshtë. Kush e ka rrit? Na <سؤال> يا قرؤت الله جلاله وعلا أننا بمكي كنار دعا <ذي> كورونا كسا كنارية أيت سن حجر الله وصد <وطلق> إنا نحمنا الزل الذكر وإنا له لحافظون نا <نع> كم يزبريت الذكر نا <نع> كم يزبريت كت ذكرشت بوريم كنارية كت <كتشون> ينغريت نال نا <نع> كم يزبريت نا <نع> كش يمنى <بنا>؟ الله جلاله وعلا وإنا له لحافظون نا <نع> كنا <نع> مارو وتقر Ne rrujtë, edhe ka rrujtë, Allah u gjerë le vola Sa dhe ka me rrujtë, ten kja me të ka me rrujtë Ga gjithë dhe dorë që të nëtonë me prejkë në ajetët të ti Qoh me devju, me deformu, me hek, me shtu Qka do koftë? Zotë i gjerë le vola ka më rojtë Atë banë këtë kënarë, banë kënarë se ti jaj që ke besu në këtë liber Pandaj kërkojmë që këtë kuranë, ne ushtë qënë zamë me kënari Me bindje, se imi të ndërruar që Allah Vona, ka u gjer Dimenzion tjetër të të, është, i ndikime të Koranit të ndikimi i Koranit në regullimin e raporteve familjarë dhe shëshinurë apëtën. Koranit fëtë shumë për familjen, shumë fëtë për familjen. Ma dje njësurën Koranit ko amin Ali Imran, familja, njësurën Koranit ko amin Nisa, gruaja, si pjesë e familjes, apo e kështu më radhë, shumë Koranit fëtë për familjen detale, duke përsa këtu rullin e burit, e gruas, të drejta që ka i ta kanë, e kështë mëral sa i kanë regullu bërshërtet me zvetë e raportet, bi baze e filibri sa so kanë diku kurani të une që t'jam burë si duhet në familje sa so kanë diku, apo kurani sësh për këtë piesë sa so kanë diku kurani motë në luar që t'esh grua si duhet apo kurani sësh për këtë piesë ku jemi nëme këtu Nësa Allah ka unë kështu, a mbedet kështu, a përna presi të ndosim. Kuj jem ne përbalësaj? Ndikimi i Koranit. Apo që të përcaktan rollet. Ndikimi i Koranit që të përcaktan pozicionet. Ndikimi i Koranit që të përcaktan detyrat, obligimet, të drejtat. E kështë mëral. Kjo nëndikim e rëndësi. Nëndësi e kjo nëndikim kë ka duat dikujt kolozon Kur'an kanë kanë kanë apo e përfundojnë let e kundërshton fjalën e Allahut. E çka duan këto let? Këto let false. Mos pudo më ma kurun, nië dedikujt, nië mund me qenë mirë, por nuk janë let që i liq Kur'ani. Kjo është mënenësi. Kur'ani i liq latë tëra. Ato që vin pas praktikës, pas udhëzimeve, pas ndikimeve. Këto janë let e kërkuara. Prandaj rregullimi nepo formulare. Kur'ani është për të prindën, ai e prind Kur'anit. A je fletë që dhe në komprindi A je prindzirë Korani fletë për fmion A je fmi E tilë që fletë për të Korani Për bëllë prind të prindë dhe e kështë mëran Për teftë të Korani Korani fletë për apotë të shoshnore Fletë për shoshnin Dhe mi aftëm për këtë të nërëzërë Për gjitha këto që i përmena Veshtë një surës i shambut E Korani shë pletë me këto Surë al-Hodgjurat Surëja al shoshnisë Rëgullimit të raporteve të nërselta Ja i valedhin e amënu Ingje e konfesi kombinë e bëjnë Fëtër bëjnë u Ojo që keni besuar Kër i vjen një lajmë nga dikush I kontestushum E, e, e sëdë Gati tonën të kontestushum Abo I vjen një lajmë E qka bënd të imat lajmë Fëtër bëjnë u Verifikoni Verifikoni se pa verifikim Rënën shushnija me thashe thëme, me shpifje, me akuzë, me bërë të fjashë, rëndojë të shëshën njëmë. Andaj, a i kemi ndërtuar raportet me zvetën mbi bazën e verifikimit? Pas të e matutje, këroni kuflet, nëse jënë konflikt dy pol, pëjtoni, më sleni me urrit klanët, për rëndeni klanët, rëndeni ndasit, bashkoni njerëz, se inë me lëbuk minune ikhua, nga se pesimtashtin vlazën, La jesher kaumun min kaum mos tallet ni palme palen te mos talli me, me njerz mos një i nchmani mos e perbozni apo mos bartni fjalë largoni para gjykimet mos pergojani e shum te tjera ata çka gjithsa me rëndsi për me bëhtni shoqëri kësuria xhurat sa kan diku që na mbi bodën sa me ndërtu shoqërin ton gjematin ton grupin ton familjen ton e kështu me radhë e çto e modhëri dikim në Kur'an. Allah po thot, surja Hujurat me izbrit bishkëve, kishin më udhash me zveti. A çfarë do duhet? Gjithashtu me me me me me komendojë thot, në këtë sam. Allah po thot, me izbrit ky Kur'an, ky ky surja Hujurat me izbrit kodrave, kishin mulit me zveti, kishin më udhash me zveti, nuk kishin më në çmu tet kodras. E ku i menjë. Prandaj surja Hujurat na mëson ç' Cë do të mendoj kur kur në ndërtimin e raporteve familjare shoqërore edhe ndërnjerësorë në Paris. Do thojë aty: Ja juhet nas, ne ju kemi krijuar min dhakarin u ansa u dhejnalakum shuuban wa qabaila li taarofu inna akramakum inda allah yataqakum. Rregulland raportet ndërnjerësorë. Pavazhë dallimi që ikan. O junjanos, ne ju kemi krijuar min dhakarin u ansa nga një mashku dhe femër o dhe ju kemi bërë pasaj shuuban o kabail i kemi nda pasaj një popo e fise li të arëfu që njëheni me zveti të shkëm bëni përvoja, të shkëm bëni kultura li të arëfu që të njëheni, jo që të luftani jo që të armitsuhani që kom kryu për këtë inë ekra ma komenda Allahi atë kakum ma i miri për ju ashtë ma i ruajtore, ma i devatshmi ma i lidhën me Allah në gjithën me vala përkatsi përkatsi hynore kushoman gatallahu jelleu ala çaj më i mirë skollën ngjyra aty skollën e gjuhës aty skollën e priordhja aty skollën skolidhe... posunia aty kur është skollidha atë çka kur rremo këto pengjesa këto bariera që ende sot gatovun njerëzime hala sot ka njerëz që pupojnë të caktuar i quaj bërlog e i quaj ndryshë gjykësimor hala ka sot këshëm herat apo apo e kështu kur, kur kaonçi mjaft me këto mjaft mo Nuk guzon mi thonë njëri të bërrlog, nuk guzon mi thonë njëri shprijë të tilla nënçmuse. Qase të gjith janë krijuar Allahu xhallahu dela. E ç'i shturosh ushnia? E ç'i ndërtohesh ushnia? Sa ka diku kjo çë? Mos nënçmohemi, mos ta përçishmë një tjetër, mos bartim fjalë, mos përgojojmë kët ndikim të Kuranit të, të doim. Kurani Kështu doim mezu me Kuranin. Kësira po ti me Kuranin doim që të na rregullojë raportin me vetën. Dimë jeni të të, të, të ndërtuar është dimensioni i informimit. Ka shumë pyjtje që njërijun e brejnë, sikur se kemi të cikë. Ka shumë ka shumë ndështë të temi fusha njëtë që për njërijun të erëta. Zdenë qëka ka nëto. Ka dojë për informata. I mungun informatat. Njërijun i mungun informata kërësora. Linër kronin, jashtë të kronit. Informata kërësore i mungun i thëlha lol ti çu krijova hëla tashje po lexojm shkencëtar që s'ka lidhë njeri hiç doon as me kët as me atë për një planet të tjetër ura en tok etani hëla hallon bridhë një herë her her her del kështu her ashtu her ashtu i tokë hiç kur zi kajt është e kthmrur apo Kurani është burimi in informatorve Allahu xhallahu ala na ka kriju pik squash presi askur emocional Allahu xhallahu na ka kriju do ka bridhje ndaj çako so deformimin histori që njerëzit pasaj këtij deformimi kanë deformuar pasaj shumë gjatë tjera Kurani është ai burimi informatorve historike për ne nga se fatkeqësisht historinë që mësohet te njerëzit rolin kryesor që ne po në histori e kanë mbrethnit e shfrynuar e kanë e kanë komandantët e tiranë e, e, e, tiran, e zlumçor duke prier duke grier këtu këthe bot ndërson Kur'an rolling kuresor në njerëzi e kam kusht pejgamberta Allahu xhalla xhalla lof. Për të qenë se duhet sikuan në historinë e njerëzimit ka aspekte pozitive që të marrim si më të frymzohemi, të marrim përvoja, por jo që të tmerrohemi nga nga gjenocidet, nga dhuna, nga çfarë kanë bën mbret e kanë bërë njerëz të ndeshëm që sot jorë histori është mbushur me tregimet e tyre ato. Andaj çfarë është historia e njerëzimit? Kur'ani na mëson Kurani thikon kush ka qen Ademi alsom si ka jetu pikakar. Kurani thot se Allah e ka mësu Ademin, nuk ka ardh Ademi në tok, nuk ka qenu ndjeru i parë njeriu shtazarak. Për mënyrën, flitet atah se nuk ka ditë me pjekmishën, po kollni mal e un koll kosh mrara, tan e ka paçi ku ka mamir ngon mishin e ka kallcë mish në gjall. Për çfarë degradimi njeriu ti bëhet Allahu. Nuk ka ditë me honger, çu kjo ku njerë. Kurani jalla wala, Kurani inshallah ka më thot njerit Ju e shkëzën e hungër. Por ti sun hand, du një ont tok çka e hungër kur i keni parë atë. Po, a ke hungër në xhenat? Këng ti tekoz Zotnë prej ditës së par kur i ard Zotnë e kon. Ai ç'ka është? Ç'ka është informacioni kuranor që të bën Zotnë, të bën ngritur, mësën të mëson se ç'i është duhet mes rjedhave njerëzimit. Informata shumë tanë Kurani, na mëson ç'ka është e mira, ç'ka është e keqja, eksemerat Nëse son se e keqja gjithmonë është e keqja. Përkundër na nuk kemi frik nga çfarë do lloj zbulimi që mund të bëhet në raport me alkoolin. Apo ka marr fund kjo punë. Po pse ne ka sigurtë? Ka dal pak sqork ne jemi sigurt se ne ka informuë i sigurtë Kurani ai ka thon Riç do të thënë i ka thonë Kam marr fund kjo punë. Kam marr fund. Apo, e, e pikë ka që marr këtë informacion aty ka që sigurt, pe kurrën e kam marr. E ç'këndikimi kurrën. Apo. Le t'u lëmtonë arkeologët që ka dolën, ne për tokën, në tokën ku duhet të shkojmë, me gjit gjur, gjurmë gjurmë gjurmë. Stutum na. Allah nuk ka krijuar admi është i parolë, nëse sa dushët. Apo. E pse ka që sigurt? Ti kë po, bësham, kërëtot, po ka diku për shkakun kur thot, po ku e ka që sigurt? Ku e morrë këtë informacion? Do të thaj, do ta konteston burimin e informatorës për me të kodna sigurinë që ti e ke, apo. Po. Po ne skuandemi. Se burimi i informatave tonë është fjalë Allah xhallahu ala. Anatë do kënd dimë të ndikime të këtë që të jetë burim informime të para që ka ful Kurani. Para që ska ful mundon pastaj me përdo burime tjera që nuk bien dash në Kuranim, me para ato që ka ful Kurani. Mbetet burim parsor për neve. Sigurisht asht është prioritet e njeriu, roli i njeriu është shumë punë ti që Kurani, fletë për tu, dhe në informon për tu dhe në mësën për tu, dhe në mësën për tu, dhe në mësën për tu, dhe në mësën i fundit të nëronëzër që i ka disa nëmpika, po të mëna shpejt me i përfëndu dhe në fundit të desit, ka të bëjmë e atë që e fillohem fillim, ndikimi i Kurani të në parulli në zemrës, dhe ndikimi i Kurani të në nështrimin dhe Allah qëllë e gjire alihoh pastaj ndikimi, ndikimi, uh, ndikimi i edukimit dhe formimit. Këtë përmban pastaj ndikimi i livjes 16 mes mesnjërzve, un mes shaqnish. E pastaj edhe domethën ndikimi i Kur'anit dhe Këna ri dhe e fundit ndikimi Kur'an në parulën e zamanës. Allahu gele vola thot Alam ya'ni li-ladhina amanu an takhasha qulubuhum li-dhikri Allahi wa ma nazala min al-haqq. Anukor koha. Anuko bëmjaft mësime dhe udhëzime që sipas këtyre mësimeve të Kuranit, të asaj që Allah ka zbritë an takhasha qulubuhum li-dhikri Allahi. Që tashmë zemrat ta prietojnë ndryshe përmendjen e Allahu xhallaxhelaluhu. Teza më tash më ndryshe ta përjetojnë në nëshrimin e Allah xhën dhe lavala. Më në fjalë, më në fjalë pyetja da bëhet neve. A thuvall gjitha këtu ajetet që po i lexoni, a nuk janë mjaftuar me çt hapin rrug ditë të zemra? Çfarë çfarë dënat të pendjesa që ka që jën rezistente për ball fjalës Allah xhën dhe lavala? Çfarë pendjesa që ni vendos? Jo çfjalë Allah të shoqëdht në rregasoj po që ju nuk po godit një sa duhet ato pengesa që po i rezistojnë dëpërtimit e kësaj fjale, në zemët e ju a jafët. E kur dëpërtan, të ndërëzër, kur dëpërtan Kur'anin zemër, e atërë një përragimë është edhe kur në zonë ajetet, e jetet e Kur'anit, gjerë në situatë të, të dushmë, dinë që edhe e lëtë të rjedin e fëmë. Allah në gjëllevalë e thëtë për një grupë prëftryen që kanë ardhur tek pejgamberi Sallallahu selam me ndëgjuç faraj po thatë dhe pas sa i po sa kanë dëgjuar doon ju kanë rënë lotët nga fjala Allahu xhallahu nga dikimi kësaj fjalë e Allahu po thotë wa idha sami'u ma unzila 'ala ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqqi yaquluna rabbana amanna faktub lana ma'ash-shahidin suren el-maide nahetin jarr Allahu xhallahu thotë edhe ata kur e ndëgjojnë atë që i zbritit të dërguarit, shës ju rjedhin nga syrët e ty në lëtë përshka këtë vërtetës jë njëhën, dhe ata thonë, o zotë jonë, ne kemi besuar andaj në aregjistra të këdëshmitarat, të këta që kanë me dëshmu se kanë besu në ty jëmë. Zashtu të nëruzër, Allah në gjërë nëra përmenë se nga ndikimi kuranit është parullja mësejgjde, parulja me ball me fytyr po me ndikim tek soi sëjdh ni sëjjesil mendërte të mbush zëmbrën mbatrëm të Allahut Leuhana në shëmb të prunë aty Kurani është ai që e parul ballin tok azit ja thotë po dhe Allahu xhandeura thot inna ladina utul ilme min qablihi in yutla alehim ayatu idha yutla alehim yathruna lil adqani sujuda ata tja u kemi dhe në dije më herët kur u lezojnë këto ajete hudhen me ftyr për toke se gjde, një edhkan su gjeden, e ka ajete ku Allah përmenë, do nëse këramen se gjde e shëqruar me latë, e prejtimet nëshmër pra ndaj, këtë tyret zemrës këtë prejtimet këndëshmë, e mundësën Kurani, kur, kur prejtën zemrë 6.12, Allah gjerën leura fletë, se të Kurani në çfarë të përton zamër rançetel kura njerëz apo ndryshon pritimi i tij disponimi i tij në kuptim pozitiv andi thot Allahu xhalla wala Allahu nazala ahsana hadith kitabam mutashabihan mathaniyat qashaeru minhu jurudul ladina yakhshawna rabbuhum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ayetul nsumar ayeten niza te Allah xhalla wala thot Allahu takazbir tur fialat matmir një liber, i cili i ka ajetet e njajshme dhe të përseritura, njajshme qërë kuptime, s'ka mësini të në nështimë, apo, se kjo sija i sija, të gjithë të janë, një njajshme, që ja për mëkullin, një bërëj me kanë, pëja Allah otërës, me thani të përseritura, apo, me sajsh dhe të di, i orë dhe përseritën që ta kuptojnë më drejtë, shambujt e kështu më radhë. Takse even meh juludul ladina ja yakhshaw rabbum ranthiathn nkurat atyne qe i druhen allah xalla uala kjo esh dikimi i par nje lloj rënqiethje nje lloj droje apo po nuk jet kjo gjendje kjo kjo kjo, kjo gjendje e vazhdueshme jo quran nuk shkakton panik quran nuk shkakton frik te vazhdueshme jo ky dikimi i par i kshafola summat talin juludum wa qulubum ila dhikrillah e pastaj zbutën në kurët dhe zemrët përta përmenë Allah Gjellera Lohan, aje rënqethje kalan disë si tash familiarizosh në Kur'an bëhet pjese jotja apo, dhe tash më zemrë është e nështruar Allah Gjellera si pasu i ndikimet të këti Kur'ani nështruar Allah Gjellera përmenë se këtë Kur'an kur dhe përten e zemrë e shtën besimin apo i jap këptim besimit në Allah e kështë më radhë, së kërësa Allah o thotë e ledhine i dhe dhukir Allah vë gjilat kulubum, vë idha tulljet a lehim ajatuhu, zadet hum imana vë ala rabbihim, jetë a wekkallun e në falë në jetë në dytë, Allah o gjallë a la thotë, ata të cilat, besin të ardhë vëtetjnë ata të cilat kërë përmendë Allahu u dridhen zemrat, e pas taj vë idha tulljet a lehim ajatuhu kër atyre u ledzon a jetë në no, rritet besimin Allahu xhelalu ala gatishmëria më nësu Allahu xhelalu xhelanu këndësia më për tukët e adhurim përmani Allahu xhelalu ala anësh Allahu flet për një ndikim të Kuranit që ai qi i dëgjon me vesh të zemrës jo vetëm me vesh të kokës ai qi e dëgjon me sy të zemrës jo vetëm me sy të zemrës me sy të kokës ai çka është e dëgjon pa tjetër se nuk ka mundësi me mbët indiferent i palkundr, i, i pandikuar nga fjallët e Allahu Gjellallu hapëm dhe gjithashtu të nëronët për fund pegamberi sallallahu sallam në mësën se kërkuat një falloj komunikimi me Koranin nga ndikimi i Koranin në zemrën tonë është që të në mundësën një komunikim të pasashm dhe këtibën qëfar komunikimi? pastë me to se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur falte namaz nocte namaz lavida velezon te kuran gjat so ar kalon te ka ajetet qe flasin per xhenetin per begatit bën te dua thon te allah me inisim ne xhenne ozat me muzak qinenc te profet parta ozat kutu kutip profet perqito kushu po te me jeta don es nje loj komunikimi jo kalon qut jo ja, jo ja, ndale namaz bën te dua parce dua es per me allah xendova nuk no e pris namaz, meqenëse kur është nafila. Prandaj, lutej, kur kanë ndëtkajëta që flasin për xhehnimin, për dënimin e Allah xh.l., kërkojnë të mbrojten nga Allah. O Allah, më mbroj nga kjo dënim. Maruaj lan gajdrimën ek eksperat. Do të komunikojmë te ata. Një nga format më të mrekullueshme të këtij komunikimi është një hadith që më te duam e përmbyll. Që transmetohet në Sahihun e Thi, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një nat duke u folën natën në zojë njërat në surën Ibrahim, ku Allahu flet për Ibrahimin a.s. Dhe cili, ankohi të kallahu përndikimin e idhëve të rabë të Allah Gjallahu Ala Idhë së ka ndiku, rabbi, inna hunna, adhlelna, këthira minë në nësë Fa men të biani, fa inna hu minni, wa men asani, fa inna ka gafurun rahim Allah Gjallahu Ala, thad në Koran, oz Ibrahimi, ankohi oz Zot Med vërdit ato kanë devju shumë për rabëve tu Andaj aqe, ndjek rrugëntime, aje është të meje, aqe Larguen nga rrugajime, nuk mdik mu, nuk e njëk besim në pas, njëk idhën Ti im shërshmë dhe i falës, ti din që ka përnë me ta E pasaj, pasaj, përgjame asëm, karejnë në sura Maida Nga sura Ibrahim në jetën 36, karejnë të sura Maida në jetën 1911 Ku janë fjallët e Isao talisam, i cilë i tha In të adhibhëm, fa innehëm ibaduk, wa in të gfirlahum, fa inneke entën azizu al hakim Azzat, nëse ti i dhenam Aterin roptat tu. E nëse ti i fal atërt tje i gjithçka që më ti në jetë. Ti që më ndihmi i fal ti ju, ti ditem se i fal. Kur këto dyjtë bashkohen me synën e pejgamberit, dy fjalë lutje, dy pejgamberët më. Nuk mbeti kështu ndifferent. Mir po çfarë bëri pejgamberi se sa? Sikur se përmend transmetojmë i ngriti duart dhe tha o Zot, umeti jam, o Zot umeti jam. Donë Zot pejgamber kau në Zot më se i fal tani se don këta. E dha një propo lutja për dot miqi i kam. Atëra Allahu Te ﷻ e ka thirrë Gjebrilin dhe i thotë: "Çfarë po lutet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam?" E Allahu e din më së miri për çfarë ai po lutet. Atëre vjen Gjebrili me e pyet: "Për çfarë po lutesh?" E din Gjebrili më mirë për çfarë po lutet nga se çatuajta që, ajete që i ka lexuar ja ka ditur kush. Po Gjebrili e ka prur ato ajta, e din më mirë. E pasa i ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë tani rozer, shikoje ndikimin e Kuranit sa ndryshime bën, sa breqet sjell si ndikimin e ndikimi Kuranit. Këllut e që e bëri pikër shtu pegameri sallam Nuk u lutë për umetën e ti Për pasus e ti, për besimta të drejt Allah u Gjallavona i tha Gjibrilit Shka dhe për gzeja Muhammed në thuj Inna se në rëdhike fi umetik Na kena me të knaqë të i umetin tënë Nuk kena me dhonë umetit tënë ato që ti kime koni knaqë Nuk i mu shgëni dhe nuk i mu dëshpër jo Nuk si pasu e qka fit komunikimit e këti Koran e të. Këllutje që pejgamberin s.a.s. komunikantë me ajetet e Koranit. Flesën e Koran, si kurse tjetë siguritet i gjallë, pa i gjallë është, shakit i jafrit i ti, flesën e me të, Allah o thunë dhe diqka dhe ajë thunë dhe diqka, komunikimit me këtë ajet, kjo është ajë interaktiviteti i kërkuar me së një dhe dhe me së Koranit. Apo, pandaj edhe, e ka zbit Allah o jo për gjallë, që të gjallë të e gabuar qasin apo duke mës pasët qasin adekatë ndaj të jepëtën. Për ndaj, pra ndaj kërë ndikimi i koran në zemra tona, apo edhe në këtë të fundit, një laj komunikimi dhe interaktiviteti që ngrit cilësin e raporteve dhe lidhë më fuqeshën lidhët tona me zemra tona dhe mes të fërës Allah Gjellohala. Të dërëzë këtu e në disa prej dimenzioneve që mund të shërben si njësi matëse pësa për ndikon Korani t Sa so, e kemi cilësor lidhin me Koran Thash, në fillim dhe me te, po du me përfundum për me kuftu drejt se Gjitha këto dimenzione kanë në ujë për shumë sërimi, udhëzimi, e formimi Gjitha këto në timan veti, mirë po, mjafton kje qëtë në shërbën si utrofyës Për me u orientu në këtë tim, sa so ndikon dhe si duhet të ndikon Korani të këni Ndërso, në ta adhët të aldus, lasim edhe për në katër që na ndihmojnë për me ndikuar tek ne. Don kë është si do të ndikuo apo e çka na ndihmon që Kurani më ndikoj këtu tek ne, mbetet që të lashim inshallah në të takimet e ardhshme. Allahu xhalla wala na injoj zahmaton me këtë Kur'an. Allah na e drejtoft rrugën në dunë me këtë Kur'an dhe na boft Allahu xhalla wala uthrefës në dunë dhe ndërnëscues ditën e gjykimit. Në takimet e ardhshme Allah i ruaj. O sallallahu ale Muhammediin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimat kesira.